Дух свети ще ви научи. Шеста неделна беседа от шести том на поредицата сила и живот, държана от учителя на 24 септември 1922 г. Чете Йордан Стоянов. Защото Дух свети ще ви научи в истия час какво трябва да речете. 12 стих от 12 глава от Евангелието на Лука. Ще ви прочета 12 глава от Лука до 37 стих, защото Дух Свети ще ви научи в истия час какво трябва да речете. Понякога е трудно да обясним на хората от света някои духовни истини. Търговецът разбира от своите работи, земеделецът от своето земеделие, лозарят от своето лозарство, ученият от учението си. Всеки разбира от своята специалност, но стигнем ли до една божествена истина, там става много трудно тя да се изясни и да се предаде. Някои твърдят, че духът е видим, други, че е невидим. Аз казвам, че духът е видим. Дрехата на духа е светлината. Ние виждаме дрехата. Там, където духът действа, има светлина. А където не действа, няма светлина. Когато говорят за Божественото, хората питат «Можем ли да го уловим?» Те мислят, че само това, което могат да уловят, е реално. Разбира се, че това, което можеш да уловиш с ръцете си е реално, но можеш да уловиш нещо из духа си. Ти можеш да уловиш нещо и с железарски клещи. Фотографията пък може да улови образа и сянката на даден предмет. Някой пита какво е реалното в света. Улавяш с ръка един предмет и казваш, че си го хванал. Ти си докоснал този предмет. Осезанието, което имаш, се предава чрез нервите ти и придобиваш впечатление, да сприемаш образ. Уловил си един предмет, но не знаеш какъв е той. Не можеш да го обясниш. Казваш, че си хванал кокошка, но какво нещо е тя? Кокошката е животно с два крака, с крилца и перца. От което след като му се отреже главицата, можеш да приготвиш супица или друго вкусно ястие. И след като пиенеш накрая и едно-две в винце, казваш, това е кокошка. И това е определение на понятието кокошка. Да, трудно е да се определи какво нещо е кокошка, овца или вълк. Ако някой ви възложи да опишете психологически какво са овцата или кокошката, ще ви запитам дали сте влизали вътре в тях, за да видите какви преживявания имат. Аз бих ви запитал, какво нещо е Иван Стоянов? За да можеш да опишеш какво е той, трябва да знаеш вътрешното му състояние. Да разкриеш в даден момент какви мисли, какви чувства го вълнуват. Иван Стоянов е това, което мисли и чувства. Влизали ли сте в положението на една овца или кокошка, за да знаете какво мислят и какво преживяват те? Казвайте, че те са без душа. Как така нещо, което е без душа, може да дава живот на другите? Капнал се от умора, умираш от глад, но хапнеш ли кокощица след един-два часа се възстановяваш, а след 24 часа отново решаваш важни въпроси. Питам, кокошката глупава ли беше? Могат ли глупавите неща да произвеждат умни? Животът, живот ражда. Умното, умни неща ражда. Любовта любов ражда, мъдростта мъдрост ражда, глупостта глупост ражда. Чудни са хората, като мислят, че овцата е глупаво нещо, а самите те поддържат всякакви глупави идеи. Сега Христос казва, този дух, светия дух, духът на светлината, той определя. Не казва духът, който вече дойде а духът на светлината като дойде, той ще ви научи в дадения момент какво да кажете. Христос има предвид духа на мъдростта. Следователно всичко се заключава в казването. Докато не те уловят и не те принудят да си кажеш името, ти нищо не казваш. Хванате, набияте и след като кажеш името си, се спасяваш. Това означава думите, че духът ще те спаси. Ти си царски човек, хвана, те упорстваш, не казваш името си, ще те не бият, но кажеш ли името си, спасен си. Преди повече от 20 години английският престолонаследник тръгва една вечер да гуляе, да пие и да се весели. Стражарите го хващат, набиват го и го изправят пред английския клиров съд, който е много строг. Питат го за името му. Престолонаследникът се възмущава как така не знаят кой е той? И удря една плесница на съдията, който веднага го осъжда на три дни затвор. Когато научава за това, бащата казва: чудесно е, че има в Англия съдия, който да отсъжда така право. Всички очаквали, че когато стане крал, престолонаследника ще отмъсти на съдията, но той му благодарил за това, че го е научил да казва името си. Христос казва, че когато разумното, божественото дойде, Господ ще ни хване и ще ни пита, кой си ти? Тогава няма да мълчиш, но ще кажеш истината. Духът ще ни научи във всеки момент какво да правим. Няма като кралския син да мълчим или да раздаваме плесници, защото после ще прекараме три дни в затвора. Какво ще спечелим от Това? Духът ще ви научи какво да кажете. Ще кажеш, аз съм кралският син. Направих една малка погрешка, ходях с другари да голяя. Тогава съдята ще ти каже: Друг път не ходи. Сега този дух липсва на съвременните хора, които мислят, че са много умни. Аз често спорвам това, че хората са умни. И питам, коя от техните фирми е оцеляла през последните 2000 години? Покажете ми един дом, който да не се е разрушил и в който децата да не умират. Всичките ви начинания, дори 25 години не издържат и фалират. Питам ви тогава, умни хора ли сте? Не сте ли от уния деца, които се правят къщички по пътя и който когато мине ги разваля? И сега всички хора правят къщички. Не са лоши вашите стремежи, но лошото е, че правите къщичките си от пясък. Малките деца често правят малки стомнички от кал и ги пекат на слънцето. Те бързо изсъхват, но и бързо се пукат, без да задържат вода. Сега Христос посочва един метод. Като дойде Духът, той ще ви научи как съвременният живот да се съгради разумно. Бог ни е дал живот. И ние трябва да знаем как да го запазим. Вашето живот е налят в един пръстен съд, и ако само го докоснат, вие започвате да се чувствате празни. Казвате, че сърцето и умът ви са празни. Защо? Защото Божественият Дух не работи във вас. Други казват, че сърцето и умът им са пълни. Божественият Дух работи в тях. Божественият Дух. Носи светлина. Сега има и друг дух, който като дойде казва кое е право, кое е криво. И ти изпадаш положението на пророкуваш циганин. Циганите издват и започват да пророкуват. Половината от живота си ще прекараш добре, а другата половина зле. През първата половина ще имаш девят оки късмет, а когато станеш на 40 години ще изгубиш късмета си. Късмет, може ли соки да се мери? Идва някоя циганка и казва, че ще ти връчува, ако й дадеш един чувал с брашно. Ти се съгласяваш и даваш, но тя те натиква в чувала и чак когато мъжът ти дойде, той те изважда от брашното. Всички съвремени хора се намират в подобен чувал и трупайки богатства, все в него остават. Сега всички са обрашнени. Едни са влезли с главата, други с краката. Едни с 25 хиляди лева, други с 50 000, лева. Трети с 100 хиляди лева и продължават да пипат чувала. Питам, след като този чувал е допринесъл толкова злини, има ли смисъл да си пипа? Духът като дойде, той ще ви научи какво трябва да речете. Съвременният човек се чуди каква работа. Какъв занаята започне? Ако започне търговия, в нея има лъжа. Ако стане свещенник, има лъжа. Учител, ако стане, пак има лъжа. Навсякъде има лъжа. най почтените служби, които са останали, са тези на свещениците, учителите и лекарите. Но, ако я нямаше лъжата в тях? Аз мисля, че когато попът лъжи, Една негова лъжа струва колкото 100 обикновени лъжи. Следователно, ако един търговец излъже 100 пъти, всичките му лъжи се равняват на една попска. Например, търговецът предлага плат, в който има 10% вълна, а останалото е памук, но лъжи и го продава като чист вълнен плат. Казвам ви, че 100 подобни лъжи се равняват на една попска. Тоест, попът трябва да чака търговецът да излъже 100 пъти. И чак тогава да има право на една лъжа. Ако търговецът излъжи 50 пъти, по път няма право да излъжи дори веднъж. Но когато дойде този дух на истината в нас, той ще ни научи. Всеки човек трябва да работи в света, и каквото и да работи навсякъде, може да бъде честен, защото всички занятия, които съществуват в света, са връзки. Някои физиолози уподобяват търговците на онези клетки в организма, които съхраняват мазнините за гладни години, за да има какво да се продава. Всеки събира богатства, за да може някой ден по-скъпо да продава. Когато настана глад в Египет, трябваше да дойде някой, който да събере всичкото богатство на египтяните, за да може да се изхрани и еврейският народ. Злото не е в събирането на това богатство а в Неговото разпределение. Всичко трябва да се разпределя разумно. Сега унези, които влизат в Божествения свят, казват, че Господ ще уреди работите. Не. Човек ще ги уреди със своят дух, той ще покаже начина и пътя. Когато дойде духът, ще ти прошепне. Сухо е времето. Върви и нивата. Вие питате дали ще вали дъжд, а той казва, върви да посееш. Някой чакат да завали, а разумният селенин отива да разоре и посее. Тогава не минава дори 5-6 дни и пада дъжд. Господ те благославя. Разумният човек ще разбере това, което му се нашепва. Някой ден може да е облачно, но духът му казва, иди на работа, времето ще се оправи. Друг път времето може да е добро и ясно, но духът му казва, днес стой в къщи. Вие приличате на онзи турски кадия, който отива по коледа при един руски православен свещеник на гости. След като го нагостил добре, свещеникът му казва, Къде е Фенди? Утре ще има голяма буря. Ще падне дълбок сняг. Това го показва моята свиня. Взема пръчици и ги разнася из двора. Затова като съмни, трябва да си вървиш. Кадията послушал и се заминал. И наистина на другия ден завалял сняг и цяла седмица трупал. Свещеникът бил много учен, но и свинята му била много умна и предсказвала. По-късно кадията запитал местния ходжа, какво ще бъде утре времето? А той му отговорил, че само Господ знае. Очудил се къдията. Как така само Господ и попската свиня знае, а ти не знаеш? По същия начин, и ние казваме, Господ знае, На който проникновено наблюдава външния свят, пчелите, птиците и другите неща, вижда, че има един дух вътре в тях, който показва, че условията ще се изменят. Когато предстои да падне един-два метра сняг, Оптиците птиците се явява едно предчувствие и ще ги видите да се събират по-много и да пълнят в гушата си храна в двоен и троен размер, за да могат да преживеят. Когато ще се разваля времето, 5-6 часа преди бурята ще видите, че пчелите бързат насам-натам, връщат се, отиват, а пайката тъче двойни нишки и казва, бурещи има, трябва да взема мерки, за да не се развали къщата ми. Ако един човек разбира, че когато пчелите се прибират, ще има буря, че когато свинята носи пръчки, ще вали сняг, той няма да остане насред път. Често не вярваме в Бога. Не разчитаме на този божествен дух, а разчитаме на парите, като сегашните богати хора. Може да се разчита на парите, ако не осигуряваха един устойчив живот. Но в сегашните времена хората влагат 1, 2, 3 до 50 милиона лева в някоя банка, което впоследствие фалира и те изгубват всичко. В Русия има хора, които са притежавали 200 милиона капитал, а днес са последни бедняци. Питам тогава, как ще се осигуриш? На този, който слуша духът, казва, не уповавай на тези пари. Изтегли ги от банката и ги раздай на бедните, а утре те ще ти помогнат. Ще попиташ по какъв начин да ги раздадеш. Ако сам не ги раздадеш, насила ще ти ги вземат. Смъртта е един голям разбойник, так му решиш да си похапнеш и да си попинеш. Идват при теб духовете на смъртта, казват. Ти си забогатял, дай парите. Оберат те. Ти изхръкваш и хората казват, Бог да го прости. Защо да го прощава Господ, след като духовите са го обрали? Духовите кои хора обират? Те търсят да открият някой дебел и не го обират. Като видя такъв човек, си казвам, че скоро ще го надушат духовите. Какво трябва да прави той? Ако разбира закона, трябва да пости. Защото ако не раздаде още сега тези мазнини, утре кожата му ще удерят. Трябва да постиш 4-5 до 10 дни и когато дойдат духовите разбойници да кажат, този не ни трябва да го оставим. Но ако ти видят такъв мазен, ще кажат, хайде да го оберем. Те хващат някого като кокошка, опичат тялото му и смукват душата му, вие казвате. Господ да го прости. Душата му обикаля около своята къща, плаче, и пита как да я съгради отново. Ако питаш свещениците, ще кажат, че умрял. Не, само къщата му са обрали. Затова умрелят се утешава, когато му донесат малко жипци. Умрелите много малко едат. Казват, че мъртвият тежал 33 грама. Затова се задоволявал с много малко, и само от миризмата на житото можел да се нахрани. Христос казва, когато разумният дух дойде, ще ти разкрие онзи закон, върху който животът ти е съграден. Няма защо да се страхуваш, че Господ е вложил в теб чувства, ум и воля. Ти имаш богатство. И дори на гол камък да живееш, пак ще можеш да си поправиш живота. Питате какво да правите. Чудни се хората. Цигулар си, ще вземеш цигулката, ще застанеш край пътя, ще свириш, и един ще ти даде нещо, друг ще те даде. Някому се повредила колата, ти ще я поправиш, след което ще седнеш в нея и той ще те закара където искаш. Срещнеш друг, на когато също се е изчупила колата. И той ще те пита, можеш ли да я поправиш. На втори, на трети поправиш колата. И така се прочуваш като майстор. А сега стоим и се молим да си уреди животът ни. Ние приличаме на английския проповедник Спърджан, член на една богата църква в Лондон, в която искали да съберат 1-2 милиона лева за определени свои нужди и предложили да молят Бога, за да им се предоставят по някакъв начин тези пари. Проповедникът научава за това и казва, няма какво да се молим. Аз ще дам 50 000 а вие останалите, поколкото искате. Само за един час събрали сумата. А знаете ли колко време трябва да се чака, докато мине този въпрос през Божествената камара? За такава молба Господ кара хората да чакат 10 години, а за това време колко пъти ще паднеш духом и ще се обесърчиш. Когато Господ ти каже да изпълниш волята му, няма да питаш какво да правиш. Ако имаш пари в касата си, няма да питаш какво да ги правиш, а ще кажеш Господи, искам да правя добро. Иначе ще заприличате на един, който дойде при мен и ми казва Господин Дънов, от теб искам една услуга. Желая да помогна на братството. Купил съм лотариен билет и искам да спечеля 200 000 лева, та половината да дам на братството. Той иска да прави добро с чужди пари. Ако можеше така, по този печеливш билет, аз щях да го взема и щях да му дам 100 000 лева. Сега всички съвремени хора са все от този род. Първо искат да спечелят, а после да правят добро. Те са подобни на циганина, който се качва на едното поло, за да лови косърчета, но идва бура и той започва да се моли на Свети Никола да го запази, като му обещава: На теб Свети Никола едно косърче, и на мен едно. Бурата продължава и циганинът казва: Давам всичките косърчета на тебе. Най-накрая бурата престава и тогава той казва: Не на друг, а на мен ми се скъсаха гащите. Пък и в края на краищата ти си светия и не ти трябват косърчетата. Целият християнски свят е като цигане на тополата. Докато трае бурята, всичко обещават. Ала преминали, всичко остава в техните джобове. Но Божественият закон е такъв, че Господ ще вземе всичко, което е негово. В бялото братство се държи строга статистика. Ти си търговец, лекар. Или учител. И Господ изпраща при теб някого, за да му услужиш в Негово име. Например, ти си лекар. Идва при теб болен, който не може да се плати. И ти отказваш да го лекуваш. Тогава ще дойде една криза, в която ще изгубиш 10 пъти повече, отколкото в друго време. Ако си лекар и откажеш, ще изгубиш клиентелата си. Ако си учител и откажеш да помогнеш някому, ще изгубиш положението си. Ако си търговец и откажеш да помогнеш някому, ще фалираш. Няма човек, който да е отказал да изпълни волята Божия и да не е изгубил десетократно. Изпълни волята Божия. Тогава, как ще се оправи светът? Светът няма да се оправи, докато не дойде духът на светлината. Щом дойде, той ще бъдем смели, решителни и всичко ще бъде възможно. Щом човек има божествения дух в себе си, щом изпълнява неговата воля, думата му всякога ще минава. Тогава няма да има в света невъзможни работи. Сега мога да ви кажа, бъдете смели в духа на светлината. Понякога искаш да направиш нещо, но се раздвоиш. Не, в божествените работи няма раздвояване. Господ никога няма да те накара да направиш нещо, а после да ти каже да го оставиш. Господ всякога изисква от човека това, което може и което има, и не изисква това, което не може и което няма. Този дух казва Христос като дойде, той ще ви научи какво да кажете. Това означава да знаеш да кажеш една дума на място. Сега ще ви поясня тази дума. Ще дам един пример, който и друг път съм разказвал в София. Млад поет се е влюбил в една графиня, но тя в никакъв случай не можела да се ожене за него поради високо поставеното си положение. След като излива сърцето си пред него, тя признава, че не може да му бъде жена. Поетът се отчаива и тръгва да се самоубива, но тя разбира мислите му. Слага си маска, настига го, прошепва му една дума на ухото и той се връща. Питам, какво му е казала? Само една дума. Когато дойде духът, само една дума ще ви каже и в цялото ви лице ще настъпи промяна. Често една дума в живота ни може да бъде от значение за нашето спасение и една дума може да ни обесърчи. Не бой се, бъди смел. Или от теб нищо няма да стане. Божественото учение притежава положителен смисъл. Всякога мислете положително. Когато дойде духът, ти питаш, защо са всички тези страдания. Той ти отговаря, че страданията са най-великите благословения, които Господ изпраща на грешните хора, за да се свистят. Така по време на войната много българи платиха с живота си. Често англичаните и французите поставяха взривни устройства и в часовник или джобно нощче. И когато някой българин ги вземеше, те експлодираха в ръцете му. По-късно вече научиха, когато видят часовник или нощче, да не ги вземат. И сега в света дяволът е поставил много такива нощчета и часовници. Знаеш ли, с какво са свързани, какво има в тях, духът казва не пипай този часовник, не ти трябва. Сега ние тръгваме в един разумен живот. Някои проповядват да живеем за църквата. Няма какво да живееш за църквата. ще живееш за Бога, за да изпълниш Неговата воля, за да изпълниш обещанието, което си дал, когато си тръгнал от небето. Това е първото условие, да изпълниш обещанието. Нищо повече. В ти е скритата идея да служиш на Бога, след това да служиш на себе си и най-накрая да служиш на ближните си. Така започваме ние. Първо на Бога. После на нашата душа и най-накрая на нашите ближни. Това е законът и ние го прилагаме по три начина. Първо на Бога, със всичката си душа, със всичкото си сърце, със всичкия си ум и със всичката си сила, после на ближния си, като на себе си и най-накрая на враговете си, като ги любим. Когато приложим тези три метода в школата, ще получим разрешение на всичките обществени проблеми. Някой стои и не знае как да разреши дадена задача. Защо? Не е дошъл Божественият дух. Някои искат, като се помолят на Бога, да им се прости всичко. За да те се простят греховете. Постил ли си 5-6 дена? Молил ли си се? Не си постил дори 34 часа, а искаш Господ да ти прости. И когато не ти се чуе молитвата, казваш, че Господ не те е послушал. Не, пет-6 дни ще постиш, ще се молиш, ще контролираш мислите си, чувствата си, действията си и тогава ще кажеш, Господи, прости ме. Постът е само един метод, с който разрешаваме най-великите задачи в света. Така постъпи и Христос. След 40 дни пост в пустинята, той най-накрая обладня. Тогава се яви духът и той тръгна да проповядва. Следователно, всяка една работа в света започва с пост. Не трябва по буква да постиш 40 дена. Постът означава да изчистиш ума, сърцето и волята си. Няма да оставиш нищо неизчистино. Умът ти ще бъде светъл. Сърцето ти чисто, Волята ти е силна, по този начин всичко ще можеш да направиш. А сега някой ни еде 10 дни и това било пост. Какво ни еде? Ни еде печена кокошка и ни пие винце. Това не е пост. Когато постиш, ще започнеш да прощаваш на всички и да заличаваш всичко от тефтера си. Ще кажеш на Господа. Господи, каквото правя аз, това прави и ти с мен. И Господ ще каже, Дайте сега и в ефтер. Ти ще зачеркваш, и Той ще зачерква Ти ще казваш, Това давам аз. И Господ ще казва, И аз това давам. Ако ти спреш, и Господ спира. Ако кажеш, Аз давам толкова, и после се поколебаеш, Господ също казва, и Аз давам толкова, и спира на това място. В училището, в което сте сега, значение има само това, което правите. Ще го правите с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила, за да бъдете благоприятни на Бога и да изпълните Неговата воля. Тогава, каквато и да е вашата молба, дори и да най-мъничката да е, тя се благославя. По този начин вие ще бъдете последователи на едно учение, според което винаги ще казвате, аз ще му простя. Само силният духом може да прости. Това не е за малодушните. Някой лесно обещават, че ще простят. Идва някой болен и казва, че ще работи за теб. А не може дори да стане от леглото си. Но обещава за някой ден. Не. Аз доказвам, че... Настоящето е най-важното. Понякога стоиш и казваш Днес имах един голям самон хляб. Ядох, ядох, чудесен беше. Друг казва След един месец ще бъда поканен на обяд. Отлично гощаване ще бъде. Едното е минало, другото е бъдеще, а ти си гладен и чакаш. Идва някой ти дава четвърт хляб и малко боб. Питам това малкото не струва ли повече от твое самун и от твое бъдещето бят? Бъдещето е на ангелите. Миналото е ваше. Настоящето е на Бога. Това е реалността. Дайте ми настоящия хляб, а аз ще ви дам бъдещия обяд и миналия самун и нека настоящето да е за мен. Това е смисълът. Това е философията. А ние, когато имаме парче хляб, казваме Хубаво е това парче, но ще ми дадат голям самун. Я те дадат, я не. Това, което сега имаш, е реалното. Благото, колкото и малко да е, е божествено. В божественото няма никакво изключение. Идва някой и ти казва Аз не съм богат човек. Ще ти дам хиляда лева. Не. На мен не обещаха десет хиляди. Няма да взема твоите хиляда лева. минават ден, два, три. Ти си промениш мнението и казваш. Да, обещаха ми, но банката е фалирала. Ако беше взел хилядата лева, щеше да си помогнеш. Настоящето е божествено. Уловете го. Оставяме миналото за света. Бъдещето за религиозните а ние се ползваме от божественото настояще. Някои ще ни убеждават сега да се мъчим, да в бъдеще на онзе свят да имаме блаженство. Аз предпочитам сега да блаженствам. Настоящето искам аз. Сега ме дайте малко хлебец, а после ще видим. Ако сега имам малко хлебец, ще бъде като в рая. В какво се състои голямото благо? Може ли да ми опишете в какво се състои бъдещото благо? Благото на онзи свят. На бедния дават парче хляб и той се радва, весели се, а на богатия дават 10 000 лева и пак казва, че не му стигат тези пари. Трябва ли му за дъщерята и за сина? И за това е недоволен. Един английски богаташ, който имал 365 милиона лири. Във време на коронацията на краля се хвърли в морето от страх, че няма да му стигнат тези пари. Бил омопобъркан. Че кой не е омопобъркан, има ли някой, който мисли по-трезво? Ти имаш 100 000 лева в банката, но се боиш, че няма да ти стигнат, понеже има криза. Беднякът, който няма нито стотинка в банката, когато спечели сто лева, казва, слава богу, утре пак ще заработя. Питам, кой е щастлив? Не сме ли като он е Но когато дойде духът, той ще бъде настоящето. Той ще ни даде реалното в света. Реалното е настоящето. Малките благословения, които Бог ни изпраща в света, трябва да приемем. Върху малките добрини почива цялото щастие. Това щастие носи Божественият дух, който всеки ден похлопва. А ти му казваш, не ме закачай. Толкова важен въпрос имам. С жена си не сме се примирили. Повикай духа да ви примири. А ти се примиряваш с жена си. После викаш духа да дойде. Не. Повикай първо духа и му кажи Господи. Ти си дошъл на време. Ела, помогни ми и каквото кажеш. Аз ще го направя. По този начин въпросът веднага ще се разреши. Христос казва, Светия Дух ще дойде и Той ще ви научи какво да кажете. Този Дух ще научи да говорим с езика на любовта. Започнем ли да говорим с този любовен език, всичко е възможно. Виждали ли сте в какво се състои силата на децата? Те знаят този език. Дойде си някой път бащата от работа и жената започва да му иска пари за дрехи за това-онова. Нямам пари, отговаря мъжът. Голяма криза има. Идва голямата дъщеря. Надменно иска пари от баща си и на нея той отговаря, че няма. Идва малкото детенци, казва някаква сладка дума. И току, виж, намерили си пари. Малкото детенце казало една сладка дума на охота на баща си. Майката е недоволна, за мен няма, а за малкото дете има. Да. Защото това дете знае как да говори. Разбира езика на баща си. Когато и ние започнем да говорим на Господа с Неговия език, с езика на любовта, сърцето му започва да се отваря и ние всичко придобиваме. А сега му говорим, «Татко, ти трябва да ни дадеш». Тогава той казва, «Нямам нищо за вас». По този начин ние приличаме на онния син, който следва в странство в Германия и пише писмо на баща си. Татко, прати ми пари, в противен случай няма да мога да завърша. Бащата не знае да чете. Среща един касапин и му дава писмото. Верен на природата си, касапинът прочита писмото грубо и бащата недоволен от цена си казва. Нищо няма да му прате на това магари. Пет пари дори няма да му пратя. След това среща на пътя един абаджия и му казва Я ми прочети това писмо. Един касат мен го чете, но прочити го и ти. Абаджията започва кротко. Татко, моля ти се, имам нужда от пари, прети ми за да завърши. Щом като е така, ще му пратя пари. По този начин абаджията спасява положението. Това е син, който разбира баща си. Това е цялата философия на живота. Езикът ни трябва да бъде мек по съдържание, по форма и по смисъл. Това е божественото в света. И когато всички научим този език, светът ще се оправи. Това изкуство ще научите в училището да говорите меко. И тогава Духът ще ви научи какво да кажете. Тогава любовта ще ви научи какво да кажете.